Посеред вкритих пилом трав, Дорога мчить удальне з Риму. Колись якийсь мудрець сказав, Що всі шляхи ведуть до Риму. У цих словах невірна суть, Тому і вірить їм не треба. Не всі шляхи у Рим ведуть, Мене вони ведуть до тебе.